Ви не сучасна людина, Баскін Я розумію, спати з секретаркою Це добра традиція Але щоб зайти з простою секретаркою Так далеко Дружина знає А вам не здається? Ні, не здається Я поставив запитання Так, Баскін відчув, що дуже втомився Вона теж не може Припуститися думки, що у нас З секретаркою щось серйозне Дивиться на це як на звичайні Чоловічі походеньки у вас сучасна дружина. І наскільки у вас з Ольгою серйозно? Це нікого не стосується. Гаразд, заспокойтеся. Ми зараз їдемо до неї і з'ясуємо те, що стосується справи. Мені можуть подзвонити стосовно пограбування. Біля телефону я лишу Сашка. Думаю, обійдемося одним охоронцем. Отже, ми їдемо. Жінки відпоювали вдову вбитого сержанта Василя Ковальчука водою і якимись ліками. Бриль уже хвилин сорок намагався з нею толком побалакати, але вона тільки стогнала і ривла білугою. «Ти заспокоїся, коли ще ні!» – не витримав він. Молода жінка заревіла ще голосніше, а Бриль прийняв на себе удари сусідок. Горе удівка, а ти ще тут зі своїми запитаннями!» Міліція називається. Вас по одному вбивати будуть, а ви замість того, щоб бандитів ловити, на мізки вдовим капаєте. Чого ж ти раніше не вберіг людину? Розігнати вас до такої матері. Дармоїди, дурні. А ну йди звідси. Давай. Не до тебе тут. Сухенька горбоноса стара застрибала навколо бриля, штовхаючи його в груди і в боки. Та замовкніть ви, гаркнув бриль. З верхнього поверху спустилася жінка з паруючою металевою коробочкою для кип'ятіння шприців. Безцеремонно штовхнувши плечем бриля, вона пропхалася до плачучої. «Відвернися, кобель!» – верескнула агресивна стара. Тяжко зітхнувши, бриль підкорився. Сувора жінка зробила ін'єкцію, прибрала інструменти і сказала, дивлячись кудись повз капітана, «Вона зараз заспокоїться. Зможете побалакати? Тільки обережем». Нерви в неї зараз не Молода вдова Ковальчука справді потроху заспокоювалася. Сусідка-лікарка, буркочучи щось собі підніс, вийшла з кімнати. Решта жінок пішла за нею, лишивши капітана на одинці з вдовою. «Як тебе звати?» – запитав Бриль. «Ніна», – вона продовжувала схлипувати. «Чого тобі від мене треба?» «Я вже запитував», – терпляче пояснив Бриль. «До Василя хтось приходив останнім часом?» «До нього щодня ходять, спокою не дають». «Ти всіх його приятелів знаєш?» Вона кивнула і витерла вологи від сліз обличчя хусткою. «А незнайомих гостей не було?» «Я за ними не слідкую». «І Василь останнім часом поводив себе як завжди?» «Нічого підозрілого?» «Як це?» «Підозрілого, що я повинна підозрювати?» «Справді, ідіотське запитання, але сержант Ковальчук чомусь опинився сьогодні вранці на тому проклятому полі Брані. «Де живе твоє батьки, Ніна?» «Це ще навіщо?» – здивувалася вона і шмурнула носом. «У Пашківці, а його батьки – у Мухівці, у сусідньому селі. Треба визначити по карті, де це, здається, Пухівський район. А на Пухів треба їхати зовсім у протилежний бік». «Василь не збирався сьогодні додому або до тещі?» «Ні», – вона вже зовсім заспокоїлася і насторожено дивилася на Бриля. «А взагалі, ви часто додому їздили?» «Десь раз на два тижні. Вася машину брав, і ми їздили. За картоплею, м'ясом, овочами. Сам знаєш, як воно. Само, може, батьки в селі?» «Ні, мої міські, корінні», – Бриль знову зітхнув. Сьогодні Вася Ковальчук взяв службового газика, сказав, що збирається до тещі. Захворіла, терміново треба вести дефіцитні ліки. Він часто просив машину, тому ніхто нічого не запідозрив. З села завжди повертався з могоречем, так що машину дали охоче. Ніна вибухнула істерикою так несподівано, що Бриль здригнувся. Він незграбно спробував заспокоїти її, але молода жінка відштовхнула його і все спочатку. Ну, охоловчи, як? Стас сів на впочівки перед Олегом. Обидва тяжко дихали, тільки Олег постраждав серйозніше і почував себе не найкраще.